جدا استاد دا استاد خو په خپل ځان ته متڅوک او دا چې د سیوی ماته ورېدی به تاسو ته ناشته وینو سمغه شپه نه تلل تاسو ورېدی مو ته څې تر گاڑی په مو ورېدلې په دا ریګاډین ته چې وانت د الله ریسه مې کړی نه چا کړی استاد کېږي کوم کله باندې خپل استاد پری ولاستاز یو را وی بريده د استاد د ستاو دنګې او نه دا حدیث بیا ته نه اتتبارني یشې محمد نالي بوي و یو سړی چې شي او او چې کومه کلیونه پوي خبر او دکېنه بیا کم دې چې کم دې کې راټولې نشته راټولې بیا نه راټولې زه تاسو ګورم اترو راځم شو ریو ریو ری ورسی ریږي ټیل درس شو دا اصول پکې شو اوس دا دغې لري او دو دو در در دا خلاصا پدا بنیلک سات کې وسه په لېږو په بورو کلاس کې شیخ رحمت الله نے و فرمایل کو الارفان کې یا يسير الرجل بصيرا بالقران حتى يعلم اربع لا يسير الرجل نشيب وي دې وسړي پویا په با قران باندې حتا یالما تدری چې دی پوی شي اربان په سلو ورو خبرو اول تفسیر القرانی بالقران چې با القرآن دا با قران تفسیر په قران باندې کولی شي دوه تفسیر القرانی بالاحادیث النبویہ چې دا قران تفسیر په احادیث د نبی علی سلام کولی شي در تفسیر القرانی باقوال الصحابه چې دا قران تفسیر کولی شي د صحابه په وقالو سلورم تفسیر القرانی باقوال التابین او د قران تفسير ګولشی په کولو د تعبینو په ارواین و شاند سلوور نور دغه سلو خبرې مميږه کی یو فهم الالفاظي فهم الالفاظ اللغويه والشرعيه د الفاظ په فهم په پويګي لغوي معنی سده اصطلاحي معنی سره یته ده څه кат معنی سره د اصطلاحي معنی سره شلا ته درنه ميراتو لغوي او اصطلاحي معنی سره بې وحات کوی کی د مواکی او ال الفاظي بمواذی ها او د لفظ په ختم ځای باندې لګي دریم اسباب النزول چې اسباب د نزول د ته معلومي زکه باځه توا بغای ته شاني نزول نه اسباب نزول نه د واځه حقيقي څلور ان ناسخ او المنسوخ چې ناسخ او منسوخ په پیژنه کې نه الي رجال نه سره د جمعاتونه کولایو تاسو چې طالب جامانی پیښو له اربعین د پاره د اسبات تنور نورو سلور سیسونو چتا او کې چې دا څلور سيزونه به ثابت کړي یو اسبات توحیدی چې الله وحدانیت کې ثابت کړي دوه لې اسبات د رساله چې سنت د نبی عليه السلام ثابت کړي درې صدا بتل قرآني د قران ثبات کې ثابت کړي او څلورم لې اسبات ایمان بلاخره قران پدی طریقې سلوک چې ایمان بلاخره ثابت کړي به 40 په سلو ورو ورو چې پدی باني وبد اصول ثابت دي یا الدلیل العقلی بدلیل اقلیبانی یا با المدلیل النقلی بدلیل نقلیباندی نقلی دریم بدلیل وحیبانی او سلورم والحلف وکصحابانی با بدی با سلور سزنمانی دا اصول چی دا ثابتی دي و یا مدها بأرماین او د دې انذاد په سلور نورو سولو باندې یا الله دب الینفاق او سلورم تنظیم یا رتبها اربع د دې د پالچ په معنی ته د سلورو سیسونو ردو کی د سلورو کسبه خلق یو مشرکین چې د مشرکانو رد په قران کې ثاني چې مشرک عبادت نشي د مشرک د شرک بدشي نه سره شرک په بدشي د يهود يهود بدې بدشي د دې رتبه کې ثريم ونه سارا دن سارا ورتبه کې سلورم ولمنا یقین او منافقانو رد کې نا خیر دې کوم نه فک کې کار څه دې نو سره فکري کې هم سره دې دوه منافقې نه دي سفر کيو کو جوس غلي سر زېني وره دې پېټو لای وروړو لای تن غړي دي کار ماين په شانت سلو نورو دې دې سلو شګیا تور ات به باندېو کې اشير په الالم دې شير په الالم راځو کې دويم شير په سره او دې شير په کې درې شير په چې دې شير په تواره دوکي او صلو رحم چې کلي عبادت چې د شر کلي عبادت راځو کې هي ارماین په صلو رو نورږي چې سنور ګس مشرکان دی غي پرد کې مشرکین بل عبادت صالحین چې د دی راځو کې دوه مشرکین بل کواکیب چې د سور عبادت کوي چې دا خیرد کې دوه مشرکین بل ملایکا چې هغه مشرکان راځو کې چې پرشته بوله هیت باندې دي او صلو رحم مشرکین بل جن چې هغه مشرکان راځو کې چې پیرياني بوله هیت باندې نیولې دي و یو سیوها به 40 او د دې وضاحت پکې په سلور خبرونه یو بل قصص اسبات قصص واقعته باندې بل مصالید په مثالونو باندې ګریم به اجاله د دې دیدہ لها او په جسم باندې چې توګه راته دا په مشمول کیږي ځکه په بیمارۍ کې اجزا یا مرګ پټه کې اجز په توه نه رهنې کړي د څنګه دته نو بابا نی او دیت علیه او پس په والبان لکه غوا د ورا و در مشت مور وای ہندو سو وای وغه ګای هماري ما ه نارائن کر وځوي و شټبل مېم لریدو چموادې مور دا وای تا زرا ورته په پیټا خړې دې دس دسو مور نه دا نو ايا زرو مين ارواين او دایره به خلف د سلور سيزون نه ار کو دا, دا, دا خوب و الشرک ده شرک و النفاق ده منافقتنا و الاخص ده دنیا فی الدین او خلق و مانی بدین بدینبانی د دنیا گتولونا سکوره درس و تبلیس بد الله درساد پارکه ازان و اقامت بد الله درساد پارکه امامتی و ترابی بد الله درساد پارکه بیسی و فنالی که اروائن پشاند سلور و نور و جردین ویهم منی که من التحریمی ده حرام و اه الله اللہ جلل حلل کردی حلل و حرام نوای وامن التحريم مما حرم الله او د حرمت غسېنه چې الله حلال حرام کړی دي یو الله حرام کړی دي ته په حلال نه او چې الله و حلال کړی دي ته په حرام نه وای درې حت قبول الله ولاده تورو فبری جونول السرال الله ولاده تورو کارن تنل واربين او سلور ان انكار من توحيد چې دای به راځي چې توحيد او انکار مګي انکار من معجزات دايبه يره دي خبرينا چې دا معجزونه مې انکار نكې يخرج عامرين بالمعروف ونهين عن المنكر او دايبه يره دي خبرينا چې کم خلق امر بالمعروف ونهين عن المنكر کوي نو دوی په دغه کورنوباسي کوي بده کلی ننوباسي سلام چې مکه نه ويستو نو آیا بجال په مګه کې باتي شو رروان کال سپچنګي بدر کې پورته نو ته دا موه چې د کورته لنوباسه او زه په دغه حالت او پهاتما دي شم د سره सामना کی ور او خپل او ولستهزاء بهم او ځان بساتې په هر وخت په ټول د خدای دا چې په لارو کې ناشته د اوسګاری شي وي او دا خوندان نه نه پکاره دي او دا یو څه کار دي شته او دا ټول درو په یماري یا سی املو نه نشته د قصې له کېادي بس بس د غاړې تا چولي عداونه کې کورې ملي خدابو د خپل تباكي واش ثاني ان ارماين او ځان به ساتید سلو ورو کارونه نا موهدا مو ګلګه ته کوم یو ال موداهینو د سستای نه سستی باندې مان ال او ځان به ساتید د حق ته فټولونه یره رات کې کو مځه خپکيږي یره ځه آی خپکيږي خديری داړو چي کل اوساد بس سات دتر ک عملنا دا چې ملا بلته مسالله ک پپله پ اپ کئیں پکووا فلمون رامی م پ خپلله گوره پ کو تووا چې وپار کو پر دو ک مقر ص د س سره ململلا ف پ خپله کوا د س کارون چې تکم کار ک د هغ نبل بکی دا خ دیود س و تحریف او د تحریف تریف مک چې قران په ویلا تشت رو بیايادي سمروت قليلہ او دوی چې ته خو ده يهو د بارا نه لئ الا ان يبتلا ان اربعين غديده بار چې استهان دي نيشي په سلو ورو کارونه غلط کارونه کې او ازر چون نيامت بلک بجو رتي او يخصان او يا بخوب کې کيوکي خقوتي الله ورته نيذر کوي ګډ ورکو پهونه غويني او بندي چې ته خو غويني دا خلله د بشارت او کله چې بنده غلط کار کوي ځا ول نه او درست روان کرده سامشا، او درست روان کرده سامشا، وده که بطباشی، وده که برست واشی، نوچه او خیار بندی توو باسی، او چه کمکلیم، کوئی خوبو روخ، وقت مل قلبي، او دویب مزر با دیموهر لگی، او نا بس طبیع کنان اختاری، درم، والحصابی بالاخرتی، او اخرت کبا تساب ملاوی گی. سلو یو سیسر نعمت گیم اخسانت سې فن خلق او سلو رم عذاب په الاخرت دا اربعین په شان د سلو نورو د ذبی امتحان بندباني وشي د دې رسات ساته یو اټيب او هواي خپل عايشتا بيداري مزوا ژوبه داوي ژوبه داوي زه په ډیر څه وای دا نوڅ دې او نفس په انسان کته تراکات نه نفس باندې مري وليست لا لا بای او د کلار دي خبره او په دلیل کې نه پېښ کې غلط لرد کې وي ات تشعب ماللا الله سره د مخلوق تشبینور کې و چې جیت وسی وکیل باندې شي دینه به راځه دې قیاس الفاسل او د فاسل قیاس نه به ځان ساتي وقت هینا به امتحان بکېږي په سلورو کارونه باندې کله چې ته حق بیان شروع کېو ټیټ بیان نو علامه الاحبای هغه محبوباته ملامته کوي استره خاطر قلب نو هغه به دې ملامته ایا زه ته مولا خان اایا زه ته مولا ا دانو مویان ته پويږي دا دا موږ په محباني را واستري او شماتتل اعدا اي او د جنگ چور شي دشمنانو خوشاله شي خوش خوش ته چوالیو پړو ته قص خدي نه کلارې دي د قص خدي چې دا خاور پول او دا د قص خارا کوي وتو دلنا رسوال کې چلا مرداز حالات مرवाडी چې دشمنګر باندې فشار شي اللهم انا اعوذ من جود البلاء ودر کې شقای وسو پزای و شمات کی ادا الله رب تو سوالی د ټیټ د بیړنۍ کی بنا او په مور نه جاهلانو یاده نه راته خوړې ته دوره 2300 بتيول ایا چې د عامندۍ نشتا ایا بچی دا میرا سلواتي ولې درس ایا دا را جوړول ولي اي ایا دا وهل کې کې ټکلي کېږي ولي چاهيلانو په کې دا به وورو نه درکاي چاهيلانو په کې وورو به په پكي کې نه ها ومتان او په حسد کاسو چې درته شروع کې دا صدا خلک کی دي او دا شګردان متابضا شي دولمه او سره څنګه دا غوښته دا متابضا شګردان کیږي دا غوښته دغه یی دنه او باسې دا نه وایې چې په مینا په خدمت کې او غوښتي په دا نه شګردان وي چې د دې سيخه خلینو په وخت کې سم ښه او دوی ولیا په مثالونو کې موحدین اور کړي دوی شګردان دا کیږي دا ک مول نه کړه محشت پر سره ولا ما کوي بن نامي بدي او مولا په خپل ميدان ته نه روي نو خپل بدللم ساي کاربين کشان کنزل کنزل و ځل او داش کنزل چې دا پرسل پټونه بدلار سیاګي هغې اوسړي په تناجه دوي چې ما ته کنزل وکاو او بچو ته دا <مانا> نا کئ وبکانځي کای څنګه په واسه قاضي دا او منافقان یې ځکه کتل د منافق منافق قاضي دا په واسطه کوي مو هیڅ په تطوړmission نشي چې صاحبږي کوشش او کیسما کیسم धरो یا نکسي یا نڅي د تکلیفه لپاره خرچه د کلی سړیو له سيزون راويمي نو کله وای د په صلاده ورسره کوې شي نو کیسه مکه سم درو پدای وای چې مشربت نامشه اصل کې نه د قرآن پڑھی شي نو تر اوسه په کیسه مکه سم درو وای چې داخله تا و تريږي خو یاد ساتي چې د په کلاس لیکي کنا دایو بدیلا رو کې ولاړی هغه یو یو په جنبهه ساده ری او دغه مدرسه نه نه کوو او دا خپل ګور دی دا پوری ستي او دا د روجین دی دا دستر خواهات نه منیو دا ای نو پور نور له ایشان دا پروګنټی ودی دا پسې کای چې ته پہلا سیدا پروګنټی ودا موहितینو پړ کېځی نه لسی واپس پدای پورې خپلخاند دی دوی پورې خپلخاند دی چې دا دا سړي کیا دی. محمد کل کبړای او تدبیر دالا کې د مشورانو یا چې خورا په دې تدبیرونو کوي ولی دغه چې ته ولا ووتنا چې دغه کله را پریدي اوی هم به د تصویر خراب کی واته سم به ارواین نه تبستي هغه کورزه نه الله موږ را لګې کورکد شیتانه د بار ایبلی راهنما مشدا د موهدی ورو دبار الله رحم وکړه نو واته سم به ارواین نو منګولي به لګې ته په سلوو شزونو یو الکتاب دللا کتاب متن پریدی کلب بنیولای کار کیس مہالا درشی قران بوتهن پریدی دویم واس نبی سلام بنا پریدی په هغه کې په هداي کې په معاملاتو کې سنت د صحابهو سالورم ول کې اس صحیح صحیح د سالور نور دا سالور کارور بنورم کې یو سره احسان کې او احسان دا دې په توغیت په بیسې ناکلې بدرس په بیسې ناکلې دارنګي بنا زیرو پتر جمعه بیسې ناکلې ټول وخت ورکه او اسلا بل خلکو نټې روټي خپل لا پوری او اسيا بل خلکو نټې واتر کې او دې وبې حايي کرونا چې کارو ته منسي سيده پارتې او دا څنګه دودا ټالدي او کاو سر مې وکړي دې شي زنه کوسان ساتې مر یو کاله کی چې راخه سړی برب په ټنو کې روان دي ضروري لا وڅننسي چکار شو پچا کړل نو چې کړل نو ته गुन्हा پکې دی راځه یذ به حایي zelo باندې چلته سړی ګډ په رواني او صافي نظر لګي دا چې کار وتاه کون دی چې چلګ میوزیک لګي دلېوی اواز د خټخټو سړو سره غلې لګي دی یو بل سره بده نه ځګيږي یتا کون ته ځان کو او دا موهیت انسان کو गुन्हा کېږي ته سکندراس بې حایت ځننه بزانس ساتی د بې حایت پیور او د قامو نه بزانس ساتي خلکو ټول کو سره تعلق نه ساتي بې حایا خلکو سره یار باشونو خلکو سره چې هغه یارانی ګیار بشور دی چې ته دا سره کېنی نو د امتحان په تام راځي وي چې دامداریک پښان نه او الامر بالمعروف او امر مارو پکه خلکو ته بدني کایته کارونو تلکې چې مونږ کوي زکات ورکوي هیڅ زمانه پرسه زکات هه داردی نور دني دا کوي كارونو صدافات ور کوي هيرات ور کوي وان نه يوانل مونک او خلق ومونک کوي د ناروونه د شرک نه د بناز نه درسن دروازه نه تخلان د سينانا خلق ومونک کوي ويتحلا به 40 اوزان بخيستکه په سلور کارونو باندې تحلي ويل شي زم خولې کول تا خولیا سي کې کالو طويل شي سره درتا فد پسرو ز رو کوله کاری کړه نو موهيب په دې قوايد باندې خيستکيږي ال ده قرآن تره پیویی شی، ماشون با پیویی گی. داسی باسان علی جاکی باته قرآن بایانه چی بوداگار با پیویی گی. ماشونان با پیویی گی، اسوانان با هر کسی مفینس با دی پیدا شی. بوداگار با دی بیل سی بستهی. زوانان با دی بیل که یا ماشونان با دی بیل خوش آلی. دویم، اتباری، انمعانی دین، دزدیان و خلقون بایکات با دا ت د چې کورونه سنت به دي شي کنه سما نما شکل به دي شي سما به نما منځونو د اروجي به دي شي چې خدای پاک شي توحید به دي شي په شرک کله ساده مسته راځه اړو یوک په دې به دي شي چې بیا یې نادی د ګورته ستاب دي شي وانه سره ته او د ماهیدین او ملت د تاسان شي پات خلک کله وایي شو کوله ملامته نه د کور مصالحہ دا دګوردا مسله دا دی بیا نو څنګه راځي چې وګورې سماجا موहित مګره پسخت دی چې ورشم چېزات وسروته که اسوس مينې کې ګرام مشوره کوموله ورک ورګه هرڅه کول او کوم الله سينګ چې پسې و ته بیا کیو چانه به یریږي نا وراد جال المنکرین اورت ممنکرین باندې تا شاهد شي وا اکرمه الله به اربعين او الله بدا موहित عزتمن کې فسلو روسيزونه باندې او تسليم زه سلیم ولا ورکای د وی ورتول قلب پسبهوت پټایولای کای غریب البشارت الدونیه ویوا د دنیا بشارت بولور کی وال بشارتونو خویا ا د اخرت بشارت په مولور کی اولاد په دي کې راولې کارماین پشاند سالورو کارونو چذابم وتاسان شو دارو مت ملایویږي ا دنجي بہادری ما حاضر بشي یا هغه تو چې د تیاری نه یری دي او یا بدا شوا فراشی یدا دی وټو شرمخانونه باندې یاريږي ایس پروا په دې پینی ایس باتن قد دین په دین بدله مضبوطیا مېلوشي و انصرتو من الله او تلایف ذات بدله ټیم پټیم راضی و مایه تم مین الله او خصوصي ذات بدله راضی تبو وی دا خصوصي ذات یره دا سماد اوस्कार نو خدای چېو شو دا الله خصوصي ذات محانات علی ارمان او سلوور بشیدت سلوور تارون ایثارون اي نفس قربانی نفس سورو زانا د سچخه او په بیګدی اورا دی بکورا او بیانې کو قران زکه د نفس قربانی په تاسان زکه د نفس وی کټ ټو کې جنا م ایثارون د نفس قربانی ور کول و د مال شي ګریم علی ضرورت واللہ فلا کېجرات بنتا سانشي او پنج سالورم والمقاتیعۃ اما یسد و دین الله او بایغات مدد تا سانشي داچا نا څوک ګنلا د دیناوڑی د لوی اقدی رور اقدی خوری هغه په هره رښتما نی منسلیږي خو چې دا نه سنت په دې شستابغه بېش هغه دغه تک کوو ا دې ته وینه نه ده دا رسول په پکې تک ده پکې زموږ سره تعلق نش جوړی ګبای کارت بدلتا سات کاروین پښاند سلو ورو کارون نور اتزید مین دنیا ځکه کې دنیا بیرم بطی راشي دا هرڅ بل دا نه اوسي ولی ايمان او روته باندې ايمان راشي وکلمه الحق عند العمر او د وا جهان او د ظالمانو حق خبر وردا سات نشي ات څه بو تو اندلپ کلا اده امتحان په واقع کې کله دېل <سؤال> ورته ساتشي ځکه خلک وایي شو چې د اتو د ټلیفون سره برداشت کې نو ما تا وایم دا ما خدایم داد شو روښويي زه په یوه زبی اربعین د دې وکامیاپ شي په سلو کارونو باندې یو یو لازم من پیمل کوتی سماواته ولر دیب عجیب انسان وبوللې شي په بچای د اسمانو دسمګو کې احادیث کی راضی چې انسان د الله محبوب شي نو الله رب لزت جبرئیل ته وایې چې سما کوه اسمانونو کې اعلان وکړه چې راتلانه به زموږ محبوب ته او تاسو کوم وسره ميناله جبرئیل وایې زموږ مسرمیناله او هغه چې اعلان وکړي نو د دې انسان سره د هم ورست خلکو مينه پیدا شي به جنې بدیم نه او دا د پوهې ته به پېژنې نه هغه به وسه د پېجنې زموږ مسرمینې یې را پېژنندې نه د اکلی مينه د چېپدي مخوا تا مخلت فجا سفاتهبان قول جنت الم او چې مشيه بیا بهداخل شي جنت کاش کرا نالو در جفل اليا او چې تب او اصلله ب کچته درجا ينظ الله كفااف ال الله او غوریله ته مخامخ الله دي م کرا زمو وطبي السلام وي تجارړي لي است لا بورو خبري وسره وایا دخل په 40 او د بیا داخلي چې فسلو خلکو کې سلو کیسه ملکه کې دته مولګرتیا جوړ شي یو پی سم راتین نبیین بدل دام یو کې زه که حدیث کې راځي العلماء ورثه الانبیاء علماء چې دغه ورستاده د انبیاء و ورسان دي چې ته پیغمبر مشن سلو ورو ده د تکلیفونه د برداشت کول اوله محل بدل کی به پیغمبر کراځي راځي الله دې وکړي وس د دیفين او د رښتینو بدل کی وراشي د وکر سدې په بدل کی وراشي اسی دې وکړو ائشي سدې په بدل کی وراشي سې دې وکړو وشهادات د شهيدانو په بدل کی وراشي د شهيدانو په عمر رضي الله شهيدو علي دې معنی راوي په خپل توې کړی وصالحين, آو و, و, ورقو دي ورقو دي دا دا و او ا دني کان خلکو بدله کی و راشی د امامانو بدله کی بناشی د تابعین او لکه امام ابو حنیفه دانه دی امام شافعی امام محمد بن حنبل دو چې د خلکو په ديني قربانای ورکړي وي الله او چې پਤਾ دته او پر صبر مې د پیار او خیس دا داخله خلک لجهاد د عمل کوي الله دې مولا د حق عمل کوي ا په دنیا کې او په آخرت شو او وسواګله سوادات په پندیلہ ان شاء الله سری فاتحه